ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Ek Egunon deneri ongetori gure bazterrak emakizun huntan beritzele txasbaztererat joiten gira txingudi deitu dugun sail huntarat txingudi denek berdakite, mentura-sa enda ya irun eh, ondari bi eh, arte hortan bidaso ibaia eltzen delarik itxasorat horko dela baina ikusi dugu joan aldien azken batean txingudi aipatzia uh, dela bazterra hondibaten aipatzia uh, eta da alde batetik uh, itxasbaztera uh, kantauri itxasoaren golkoan gira or, badia bat dela, ez dela badia bat ere ikusi dugu eta hori uh, aipatzean uh, Uh, bistanda txingudia ipatu behar da, baina ere azken batean abadiako ere mua, or, uh, itxas bastereko konservatorio horrek kudeatzen duena, e, ikusiko dugu ondoko aldietan ere bistanda ipatu behar dugula endaiako sokoburu, bastera, egun gieran uh, piskatxeik uh, uh, ipatuko duguna. Uh, ipatuko dugu ere, biztanda, playa ondi, uh, haizu bia, eta uh, azken batean bidasoaren uh, basterrean diren padurak, edo errepirak, edo intak, izen hain izbada, eskoa lerian erraiteko eremu heze horiek, lohiarekin eh, egiten duten uh, uneberesiak, enera temen eh, gira itrasoaren goraldi apalaldiekin, jakina eh? marea behera eta marea gora delarik, ez dira ere mubertinak uraren azpian, hor, landare berezi batzu, abere berezi batzu, uh, abare eta abere horiek jateko uh, janari berezia, elikadura berezia, ekartzen duterarik erarik beste eri, hor, ekosistema ahas berezi batian gira. Hor, horren naipatzen haizena gira, jonden aldean, jon fairekin, eta egie egan, uh, gauzen ikusteko, aipatu dugu mesela jonden aldean, harat jonden behar da. Uste dut, eh? oinezko ebilaldi gaitzak bat dira, bazter ederen ikusteko parada, eta gauza harri garria hiri gune handi batean, pentsa, ehumila jende bizit direla, eh, txingudiko bazteretan, eh, harritzekoa da, behar badan, guk baiuna handia dugu bere ebroita bost mila biztan lehiki, baina hor, ehumila jenderen erdian gertatzen dira, Erremu heze horiek eh, txingudiko eskualde, azkenen horren pixka bat ikuterat joanen gira, jo Joan dennaldian eon eh, frairekin hori dena aipatugin nuen eta berit tzendu gira horga eh, eta bereziki soko burko bidean. aldean, uh, bibiskietarik uh, hori egiten dugu eskoraz, frantzasez biziki ezagunak dira 2 jume horiek, omen hiru bilakatuko direnak, Aski askifitez, eta itxas uh, esponda erlaitz horiek ere andeatzen baitira itxasuaren kolpeekin eta beriziki guna hoetan gertatu denarekin. Eh. Baina, ez gira horretan oino, soko uh, buruko bidea hartu dugu, uh, beraz bibiskietarik uh, uh, kasik hiru bat kilometro bat dira hor, uh, itxas basterean Itsashwaren uh, mahuma gosho hori lagun dugula guasen yon frayerekin beras uh, soko burua buru seta oh uh, molte beresibat ez mitanda uh, soko buru soko buru bat baita dugua ipatuko Zaratak. Beraz, egiten dugu unat, Soko Buru da ino hemen. Bena, bago, ustean tean haipatuko dugu, bena Soko Buru hori... Eiduridu... Uh, Bistanda, etxean hondiak dira gainean, bena... Uh, arearen edo ondartzaaren gainean eginak baitira, pentsatzen alda... Duela mila urte, beste hitzura batuko tokanen zuela, Soko eh, Bai... Beraz... Hor ere, Berdin, Loizko tokia zen, Bishkata? Uh, Sokoburu soko uh -huh. eta hor geroztik, beraz, ere ikuntzek zen zirenetik bakarrik uh, xableak atxiki zuen eta horrein, hala ere Tokiori interes gaxea da ze uh, xableko uh, uh, landare batzuk atxe matzen ditugu Sokoburun eta landare horiek, beraz, um, konservatorioko teknikari batzuk, uh, tekniko batzuk aztertzen dituzte beraz, uh, ez da abadiaren Ondoan ez da koratua, piskatu guna goda, baina ala ere guk duguerik kudeatzen, ze horra, interes hala euh, ere handi bat... Euh... Hori egiten da lande setan edo baztegetan emanten diren landare horien familia berak dire Hori ise uh, okay. Ez dira bai, den denak atxemainan baina hori da, lande eta dundupila horretan atxelaten diren... Hortzen uh, eta azkenien jarrek jarri da ikustia nola uh, salbea edo hare edo ondagarri behatzen delarik uh, ez da lur ustelean bezala janaririk landare nondik deurro hartzen dute hori Uh, ah, euritik edo, <laughs> uretik Ah beh, hartzen duen dute bai hori da Airetik edo eh, entoraz? eta eurria erortzen dela erik Hordan infiltrazio e guti zaten da, baina nintzaten da ala ere eta kristainioa adaptazioa jasant uh, uh, dute ah. landare horiek bizitzeko Horre ah. segurki Eta ahalak bat dituzte, konserbatzeko, biren proteinak edo ez dakitze Hordan batzuk bai errateitugu baituz dela hosto um, uh, sukulent dela koak eta beraz Olako ostuak, beha utte berezitasun bat, gai dira likido baten botatzeko nahi ba huzu eta ah. likido hori, eto riko da bat bestela uh, ostoa eta landarea ah, bah, Gainetik, pixkat kola bat bezala edo, horrek bat bestu kodun Bestaldetik ere, gaten dira batzuk behituztela ba, uh, ostu grasak, edo defei gras ah, Eta ah, olakoak beraz ikusten dugu, gisenak Eta hor, ikusten dugu ez direla, di bideaz, horra, zoitz baten ostuak bezala Harina harinaak, uh, bizikia uskoak, hor Botoloagoak dira, eztitzen dugu? Eztitzen dugu, ari zainiz, ez zen verda ez zen den arbola horrek ezela Toki le mm horretan, -hmm. uh, ostko gogorak bat uh, ditu eta uraren atxekitzeko uh, Sistema behar dintzen batzu, asmatuak, uh, landarek landa, landa, asmatuak, hori? Hori oh, ah, da, adaptazioarekin, urteekin Hortan ez da urte, oh, urte bat ez egiten, eh? adaptazioa horaka adaptazioak e ehunka eta eunka urte behar dira Hori da, frogab e adaptazio bat egin eh? bai. Gero, ipatzen zin, zin, zinuen, landare batzu nahi ez den, gune, bat, istu batean, horren ardura bat duzuela, hor ganaizdu landare batzu ematen dira, behiro, hor, hala, kas-kasan eta batzu galtzen berriz landatzen dira gauzak, hala uzten da den bezala. Hor uh, gertatzen da batzutan berriz landatzen dira, behiren ba ez sokoburu aldean, hor bertako landareak uh, gorditzen ditugu, txigitzen ditugu. Horren uh, barne ba um, bat edo bi, beraz, uh, babeshtuak direnak, ez inez, lanare babeshtuak direnak, beraz, hor uh, esiak atxamaten dire inguruan, uh -huh. uh, panelak ezagriak die, ez uh, ezakurekienet ortzeko, eta ezibiltzeko, beraz, lanare horien erdian, bon, mugatua da, eta babeshtua da baituke hori ongi. Hemen uh, uh, kaxik uh, hurbiltzen ari gira, hemen ondari bidaino uh, Azken batean uh, pasaiak ertsi bat ezela gertatzen da Hortzian baliatzen dena, itxasontzi batzuekin Endaiatik joiteko ondari bidat, irundik uh, pasatu betan Hori beraz bera azbada bai uh, itxasontzi taksiba derako bat, pixkata Eta edunabeta bat, eta berrak joan uh, jinak egiten ditu endaiatik uh, ondari bidat Eta, bai, askoz uh, autobusoa ino merkeago da, edo autobusoa ino merkeago, beraz eta gainera, be, biziki goxo da ere, itxasua hartuz, horra, uh, irri bat, besti irri bat era... Eile, pasai, pas, aski hertsia da, aski txikiada, ez, eh, hemen, zen uh, metro egitan ditu urrakor, egun bat oh, metro, pizkat gehiago? O, pizkat gehiago era ere, bai, berri hori metro aldean egiten du, baina nahikoa da. Zer uh, ez dakit uh, bordaren edo marxeyen bezalako uh, animaleko portu ekonomiko bat hemen, beraz, pasaila bat da, etxasontiak chartzen eta ateratzen dien, benan uh, ez dira animaleko etxasontiak chartzen ta... eta... Zer eta gerai batez izan da, ere hemen ahantza portu bat animaleko mutadurak izan ziren, Eta gelditu da hori uste dut ekonomia zela kotze maitean behartzuena edo ez edo? Hora, hori iso yeah. Astapenean Aztapenean hori izan zen beraz uh, portu bizikia undi bat eta azkarra eta gero urteak pasaz behar du ziren azkenean, hori ekonomia mailan. Uh, Egin haizan zen arabera, be porture uh, askoz ere, sobera undia, undia zen. Portu tikiago batekin ere nahiko izan entzen, beraz piskatso bera ahondiegi ikusi jute garaian ian, gara ian, gara iortan. da halako, ez dut, tristura, minen ikusten da turismo baizik ez dela itutzen portua, enda ian hemen uh, atsegin um, enfin, um, portu bezala hori gara da. Hau da ho bai alde batetik uh, alokatze uh, etsaontzi geerota gehiua atxematen dira bai horixegu. mainan la ere jakin be da hoga uh, profesional batzuk segitzen dutelaen daian aantzan pixkat uh, edoakantza profesionala edo ahantza gehiago turistikoaan bai hala ereja ez da bakarik uh, alokatze eta olako enpresakkatsematen deetatarrik atsematen da atsoematen alaldeen daian. Gero hemen nintzatzen, gira, endai atletik, gira, ondajebin, bat, dela portu bat, ere, eh? Ahantza nor gehiago iduriz ari dira, ez? Eh? Bai, bai, bai, hori... Mirotokiko ahantza ere, ez, ahantzaren ondia? Hori eh? da, ez dira biziki, emm... Uh, um, hemen di kurbile goten dira, hori gana dut, ez dira... Aste edo bi hasteko... Uh, bidaietara joaitean, dira girenik irulau eguneko ahantzak, eta bertako, bai... Um, againak aghantzatzen dituzte, aghantza lokala. Ba, hitz, bat, hitz bat egiteko, pretseski aghantza horretaz, ikusten da ikusiz, ez da badak izan zirela, mugaz bieldetako aghantzalean artean, kota mm. historio horiek ere, zela aghantza, egen nahi du, againa bat dela aldeuntan, eh? aski hurbile, eh? txasbaztegetik ez? Bai, bai, bai, hori da, depenitzen du urtean, zoin, uh, uh... Soin ugtarotan izanen giren, baina bai, oha, ugtaro honean Ota behi udana, uh, ahainak urbiltzen uh, da hainitz uh, Kostaldetik, atuna, atuna Atuna ere behitzi heldu da edo? Heldu da behitzi bai, beraz uh, ba, denak behakegun bezala, gara batez pixkat uh, belduktu gira A, be... Atun gorri, eztak eta eskolaz mm -hmm. uh, bon, ba, gorri... bo bo bonita erraten da Hora geto... ez da behar dina kasu eh? sí, sí, sí. Atun gorria da espezie bat eta bonita da atuntikik bertze espezie bat Beraz, bonita horri hori uh, on, beti uh, ongi portatu da da gehiago hori atun hori Eta Ola beraz, hori zen arriskutan da, eta holakotan ikusten dugu, be bai, uh, bi aldetako Uh, ahantzaleak beraz piskat uh, bronka botatzen zuten zenta aldatetik uh, frances estatuak debekatzen zuen horra kota histori hori ezakitzon bat ahantzatzen eta egualdean uh, bertze kota bat zen zen berazor ikusten dugu batzutan domaia dela piskatzen mugabatza itiak urartean zenta ber ditugu uh, legi berdinak uh, alde batetik nahi ba ugu uh, lambateraman chaque ona paskean yan. Ah, bada e, izan <laughs> da geimin berak aipatzeko pelagikoaren istorio formatori eh. Unek dena 400 funditzen zuela, aldis bestek esku jantza bat bezala mm -mm. artezaho jantza bat egiten zutela. Hogordu irauten azkenen artezaho jantza tipi bat da nagusi alere orai. Ba yola ola de fincin koginuke baina uh... Boa ez dakit... Euh, boa ez dakit soberai garen... ...eskat... ...dalatzen diren gauzak dira... <laughs> ...boa garen... ...stantean eh, hemen gira zoko buruko puntan uste dut eta... Mm -hmm. ...ok uh, uste da akbola saail dira... ...gobilduko gira, saude... Mm. Toko buru dugu azkenean egun gure bisita, gure egonaldi aldi, gure basterraken gaiat, eh, garabitasuna itxas basterrean jakina, egeeran beste baster guzietan bezala, gaina gusi bat da benen itsasoak ekartzen duen zikina delako hori, beti zikina haute da azkenean, eh, gai bat behar da, diogatu behar zena, egonekin duguna. Hentzen ha? ha, ari gira ikindongo bide hor, eh? bizketarik uh, puntaraino eh, Hemen da marea behar dela gamerda eh? Eta beraz playa, ni male bat ikusten da, garbi garbia hemen uh, urte hain garbitzen den gune bat da voilà. Ordan bai, uh, nahiakon hartza garbitua da um... Uh, urte guzean zehar, ordan biztanda gehiago uh, udako sasoinean, jende eh? oh. gehiena hemen delarek ere garbia da piskatoa irudi hori ukaiteko etxasua garbiarena baina la ere ustean dute uh, justua bai eta zoko buru aldean Uh, itxash uh, uste batzuk, uh. itxash uh, usteak. E, eta zer, zer rekartzen du Itxashuak, uh, biztana harrea fabrikatzen du nun baina ere uh, bo, beti esalatzen da zikinkeriak botatzen dituela, baina landare eta gauza hainitz ere, zehura analizatzen da az botatzen den Itxashotik edo? Orduan, uh, denetarik botatzen da nahi ba huzu, denetarik, eta gero diakin behar da, da Itxashuan atxamate ditugun uh, kutsaladurak, ez direla baita ezpa da Itxashuan botat ditugun uh, Gauzak ah, Ez beti ah, Ez beti ah, hori, ah, ah. Uh, hori orra bizik garrantzitsua dago lehtzea uh, Justuki uh, Ondahtza baztean girelarik botatzen ditugun uh, Zikinkeriak eta itxasuan girelarik Botatzen ditugunak Horren, uh, kopuro, ez dira behar ba Itxasuan diren uh, euneko uh, bostaren... Uh... Ha, ez gilago? Ez gilago, ez! Ez dakit egia bat denez, hori da dituzko gazi horrek, garbitzen dituela denak eta jendek, horren uh, gati dute ere botatzen urerat gauzak behar ba da? Horren ez, jakin behar da, dibidez plastikoa, erraten da, bai momentu batez utziz gero... Uh, orra, uh, De, Nogaten, deshigiten de, de da, deshigiten dela. Ez bereala. Hortan, ez bereala, eta gera, ez da egiazkiz deshigiten puskatzen da plastikoa, oh, okay. menan ez da sekulan deshagertzen. Eta gero againeko da jaten eta itotzen hori hori da, hori da, hori da. Eta beraz, Alde batetik, deakim behar da, de la kutsa dura ondartzean, baina kutsa dura hori nahasten dela itxas ustearekin. Itxas, itxas ustea zer da, justuki, uh, makil, uh, ba, da justu makil legor horiek... Ba, bizten da, trunko edo enbo raundi horiek ikusten dira, nahi bauzu mm hori -hmm. usteak dira, baina gauza tikiak guak edes. Euraz ere, botatzen ditu itxas bak, eh? ditugu bai itxas belak hilak, bai uh, animale bat zuen oskolak, Eta... E, eta, eta ikusten dira batzutan, Eta eztaz baztean bizitzen dira horiek, horiek, horiek, horiek, horiek, horiek, eta, mit bilatzen, eurazen, eran nahi du, azken batean, uste horiek, balio ekologiko bat, eta, biziarentzat balio dutela, ez? Hori da, ze azken jain, joztu gerraten mikrofauna hori izanen da, elika katearen, aztapeneko katea. Aha. Hemen haxiko da. Beraz hori, debekatzen marimba dugu, gurekate guzia, hausten da. Horriatik, uh, nahi nuke horra, zinez uh, Misuri Pasarazi, ez nahasteak kutsa dura eta itxasuzteak. Nahasteak dira bertan, kutsa dura edo gira plastikoa eta abak izaten dira. Yeah. Eta itxasuztean aldiz, be erdigune berezi bat, adoz nahiz, beh, erdigune bat dabai. Bon, hola, beraz, nolazpeit, no ez erasobela garbitu behar, bizan da toki batzutan bizan nahoak direlarik, burra zuarek ez zuten nahi izekin dudarik, eta... Baina, hala ere toki batzutan, ba errakenean planetako toki gehienetan, egin txasbaztegean, ez da ondaktsarik ere, eta edo an... Erraz, or... bizi gune batzut gire, <laughs> bo... Heltsengira, hemen sokoburuko puntarat uste dut? Eta hemen, bo, ez dakit, hezi bat zu jahia dira, uh, surezko, jesen, bab, Babestu nahi daraakot zezagbait edo? Horri oh, da. Beraz, uh, ork sokoburura gira. Eta beraz, toki horretan atse maten da, orra, esiaren bagnean den erdigunean, horren bagnean dira landare, famatu eta ah. babestu horiek. Eta ah. oh, esi hori biztanda, da ez hori dueteko, usteko bere mollean. Eh? Orra, biztanda. Eta gero, badu ere, bigarren funtzio bat nahi baugu. Uh, Ikuste duzu bezala, orra, justu esiaren ondoan gira, eta asrableak ez du bate e uh, stabateto kid Bernardine n'em denetan ora installé un do a ganu va estar un do ta sta toki denetan ere bermoudouane beras et chare mitachtes era stercenal de group chkat nola mugitsendana ha hisare ne fetwa ora hisare ne fetwa ora era forsener va tout tanemen ora era mentourance chkat gertatsendana Hala ere, mare, bisikia hundietan. Hala ere, landare hori nartean, bat dira mota ezberdinak, ezan mestea esken, ez dakit ezagutzen dituzu, izan horiak... Hordandea bat dugu chak doia, Itxash Basteriko Conservatorioaren simboloa, nai bugu, logoa, beraz, Chardoia mota bat atsematan dugu hemen, uh, landesetan atsematan dena oi, den, iatze itxula zerbait duena? Horren do... ez gehiago uh, uh, txistekin maik zu, lore bat txistekin, txistaduna piskata Hor ah. uh, guti kurbila ez dut ikusten, baina olako Chardoia hor biziki babesztua da Gero itzulia iten aldugu hemen, ez dakit hau... Hemen, hau um, itzulia gira bidazo, bidazoaren... Uh, baina puntaraino... Puntaraino... lasaber ikusten da hareak bo haiseren ikusten da euriarena ta berazoa euri mm -hmm. badira narreten dago mesela are pila bunoak edo munoak munoa, edo indiska mendi <laughs> mendi <hitza> da <ondida>, baina <laughs> esta, estaba tere ordoki pentsatzen aldago izango zela lehen uh, itxar jasterusia es no? ba ere ...kristaino <laughs> tokia beratxaitan e behar zenpentsatzen dugu. Baina, ah, ezagetze, <laughs> ezagutu duzuen ez, benan... ...eraikuntza berri horiek geroztik aldatu da, biziki jau, ...ela entretainitzen daga iago, zeh, hurra, Hori da, eraikuntza egizan direnetik, ...bai... ...Hitxasbazterreko uh, kon, uh, konservatorioa ...mila bederatzerion eta irurgeik tamabostetik... Uh, no, ...bire... ...berrogei uh, urte, pasala, beraz? Horra, beraz, berrogei, dola berrogei urte... ...hemen uh, kudehatua dela, mantendua dela eta... Abar. Oh, luko gira guazan emesteri gabe, urek gira ino, hemen eta ikusten da hori ha, batzu eman dituzte, bidazoaren bi, bi inguruetan ez adina tera hori agizkoa bat, bat ez edo gaztakeetan. Hori da, eta portuaren lasaitasuna txikina, txikina haigana, uh -huh. eta egitaren bai. B badea hemen baionako aturrin gertatzen den bezala uh, Nola egan uh, uraren, bidazoaren uh, zolan, pausatzen dira Lohiak eta garbitu behar da zola, unzien pasai haiteko oh, Bada duana. problema hori hemen Horduan, oh, izaten alda, mainan uh, bisiki ongi pentsatu izan dena Da nahi bauzu txingu diko um, baian, beraz uh, playa hondik egiten uh, fen duen ihola e bat ez da bakarik txori migratsaileen beraz uh, ba bech tokipa menan baita ere uh, ura justuki uh, ura fiskat filtra beraz uh, bidazoatik Uh, arribatzen diren sedimentu di guztiak uraren barne Filtratu izanen dan uh, nolabait uh, Playa ondin uh, pasatuko dorarik Eta itxasura itzulea intzin Playa ondi da uh, bidatzoare? Justu uh, uh, uh, aireportuaren parean den ah, uh, erdigunea Hori uh, irunen gatatzen dena beraz? Hori da bai <laughs> Beraz, uh, bidazoaren uh, urra gehematortik pasatzen da, eta hor, uh, filtro efektu natural bat izaten da, pasatzen da, uh -huh. eta horren martin, beraz, sedimentuak egonean dira loizko lako paduretan, eta gero, urra, uh, uh, urra, honagoa ateratzen da. Eta horako sedimentuak askoz gutio pausatzen dira gero uh, uh -huh. emengo kanalean. Beraz, garbi, garbi egitean, kanale hau, bai. Eta nola, 2000 aurte, pentsatzen dut, gara zelea laina. Pasai... Lehen ere, txikiago ziren. Bala hu, oui, piztanda. Hela, hemen, hemen gira beraz, bida be, soharen bazterrean, eh, handugo parean ondarribiko, egoitza zahar batzu, behin amizkato begitua berritua. Hela, eh. mm -hmm. hemen, ho, nork, hanbeste arkaiz eta harroka emateko, hemen, zerbait gustatzen du horrek. Nork emana diturik, udale txek, edo... Euh, Ez departamentuak. Ah, gure departament, aldean. Ah, departamentoak dukudeatzen. Sokuan badu bere egon Eta parrean hain diputazioak pentsatzen dut. Bai. Kotzak bere... Bu, funtzean. Adosan maitean halko, zitezkean biak, elgerrekin egiteko, menturaz. Hora da, franziata Hori da, mugabat, gure hartzean. Bo, hola, nengo arkaitzak nende keldu dira, bau duzuide iarrik, edo... Bate, zuraideko... <laughs> <nola>, ofita hori <laughs> duz arkaitz Bai, bai, ez tekit. Baina, <coughs> motaz berdinak bat dira, are-agia, are, are, gre eta olakoak ere bat dira mm -mm. Mereke meki meki higatuko dira, dena, bo, da gero hau daina Baina, baina, baina, baina ebilbide bat, uh, korrika ebilzeko e dira jende batzut Hori, ahantzariak ere uh, baliatzen du te Eta hemen dik, uh, bo, zei garen dugu, txingu diren saagera dela hemen azken dira Jorengira harata intzina eta baina, nola baina den. Itassoan ginen Saramelako uh, kantari bikainekin, eh? Astin Zamogaren poema bat so izeneko itsasuari so gira ere munduaren edeja alazpeite ere senditztzen baita uretik uh, bizia heldu dela ere nunbitik hain mugiko izan den mendaren mendeko mugimendu hori ere dugu aipatu.. Boixiarekin, hametxetan ginen behar da jingaiten behitz, beraz soko buruko basteretarat. Ion fraierekin hor, ari gira txingudiko basterrak haipatu baina bo, e, txingudirat helzean, eh, bibizkietarik abiatuz, soko buruko puntaraino or, badugu gure parean, ondari aireportua ere eta playa ondi ere. Geroman eta izan pasaja ondia batago untsi box ez da, gausan itzi gusten noia ben hontan, eh. dira <laughs> torbiltzen <laughs> alikera, ben ez da. Arantzalea kistila. Ez weiterschube da shasho iraire, eh. Baia. Bon, gerago bizte gausa bat aireportua ren pariana de la playa ande ben aireportu likiskatarigarida bada kiten kalapitak <laughs> izan dira, ahonditu nahi zuten, eh, Ez antagonismo bat, alare txorien errutan nari direlarik, eta halako bohing bat edo pasatzea gainetik ez, ez da egokia, ez? Hori eh? da, orra, biziki interesgarria interes eta berezia da, ikuste horra plai hondi bezalako toki batek, hainbezte txori dezberdin errezibitzea, erresibiz, diakinez bat dela ratuzun bezala aireporto bat eta egazkinak pasatzen direnak, orra. Justu bondoan beran hor berdinen bexo txorri pasengiron adaptazio bat ziker eta behor Txuriak uh, adaptatu egin dira urteko egin dute urteko urteko txorriak enztutea eta baxa eta askinaren ez bada ere gu izanagira ana be txorriak ora ere hain soinu baute beraz eta Entzulmen laxainta xun bat, garen dugu, baina nala ere... Ez da zorionez ere hainbeste egazkin egunean. Horri da, ez da... Ez lina biziki yeah. uh, erabilia Hori da. Eta honen eta pentsatzen da, gero, erraten zuten bizantzen da, miarritze erat... Joatea, egune, ere dela miarritzea... Donostiak ez baitu egite hori da. Hori da. Uh -huh. Ebe hori guztiak joztu eki uh, aipatzen dute, piskat aipatzen dute, ze adibidez dira orako gauza biti batzuk, adibidez endaiako geltokia, beraz, geltoki internazionala, eh, dos gira, atxematen dugu, uh -huh. egun metro egin, zubiapashtu eta irunen, iruneko ge, uh, geltoki internazionala atxematen dugu, uh -huh. beraz, orako uh, egitura doblatuak, Oh, Ez dira... Horri es dira... baxantzia espanian historia da, muga hori... Horri uh, he he he he ba, da... Hetsia ba, izan baita, enizitea... Horri ya dibide bat ematen, hori hori dibideak, dire asko... Eta hori pizkat do maia da, tutan e duplikatzea... Ditugu ne gitu raka yakinase be berba bat lot dibatekin negi... bai bon, go ru ru equipa kaipatokomi eta baitaillonan artian zikaiminbera <rires> <risa> <shai> bat go bon, funtsion hemen bela haipade segone eta trashmasterian eta bela rare arearen geinen heldu da Hor, biak nahezu dira, hor justuki piskat mugan gira Zoko bururen mugan eta gero, beh, portuaren mugan Beraz hor, erdi lujada, erdi xablea Boa, luj ustel piskat ere bat da, gero, belarrak bela ekatzen du, uh, usteltzen dela eta emekie emekie, ditendu dela bizitoki bat ere ha Hau dena, beh, ba best, bo jendea, boa, or... ibiltzen or, jende da da alda, tokit guzi hor jendei tortzen da askotan, zaku garekin uh, Justuki, durasteko edo, eta hor, eskia hasten den uh, uh, mugan hor, tikau gira ezin dake, joxak Handa gelitzen, Uh, hale re, soko buru gune basa honek, bat du, eh, ez dakitzen batektara edo ez da hain tikiare. Feidurizan, horneket uridu eh, hau eraikuntzarekin dela, minan hale badira bat dira bat ehun batektara beha bada ez dakit. Hori, piskat gutio, ez dutu zen bakiak jasusen gure... Hala ere, bada... Bay, ba, ba. Gero, pentsatzen alda, behar da, beste parte batzu hertsiko direla... Entseko batzuak ginen direla, landare behri ekin... Hori da, gero, kontsak bat, oh. du piskat autartzen... Oka zer egiteko oh. parara dugun ah, edo Gero, gauza bat, bedizia da, hoian gintzan ere ikusten dena... Ez Estilela gauzak ondoko urteko prestatzen... Oh. Uf. Hamar, <laughs> egen nahi dut, uh, hogeita bat, garen mende gusiko landareak pentsatu behar direla ez? Ez da arregeria hori, pixka bat? Euh, bai, bai, bai. Bistan da, eta gainera horren barne ere, chartu behar dugu, ere um, klimaren uh, berotzea. Ba, dira, holako faktore hainitzkondutan hartu behar direnak. Eta horretan egiten da, zerbitik erketa, uh, diakinean ziste, pixka bat, zelipen txartu behar den. Landare berriak, arrein berriak... Hortan orro mentukot ditugun zenbaki uh, eta datu ekin e, zingira, orra, e, zingira, um, adostu eta Ma, adoste eman. Itxoen behar dugu ez dugu... Musarako gauzak betila. Orra, harigira ikertzen, ikertetan harigira indike, eta orra, datu, uh, shakonagoak okaren ditugu gurarik orra, orra, tanbai, bantzatzen dugu, behar behar metodo bat, tek, edo orra, proiektu bat haxido zerbait egin orren, orri erantzuteko.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 uraren zaintzeak batzutan gomendatzen datzen gaitu lehen go, basa aire horren biziaraztea edo gordetzea, edo gerizatzea edo babestea funtsian ez da ise basa den hori azken batean zote da ere antolak beharrezko bat eh? lurrean den pundutik eh? gizonak eta emazteak basterrak antolatu ditu Bo, gehisegi, diakina momentu untan, mundu ere horrek aldatzen baitu sobera eta funtutu Bere. Bainan, ikea da hirigune batean aipatzen ginen mezala ostiana e mila jendeen artean kokatzen dean bazte HEDJtan bazen basen eta baten beaga ere. Halre Bas airebat bat txiki da, hala ere hemen, pixika bat ikusten delahen unzi batzutura aldu abandonatu da, bo? Belduk da xaxian uh, egitura horietaz, da funtxean, eh? Egan duzu mesela, bisia orte keldu ere? Hori da, <laughs> doma ya da, se, da orain egian da da, horrein egrian girelarik, natura zinez um, agintzen dugu, bai guk dugu erabakitzen nu nizan behar, da, nu ez den nizan behar, uh -huh. eta... Uh, Belar pushka bat ateratzen dera erik nun baita, segirean horra uh, zikina bezala ikusia da, eta alta ez baita ezpada, ez baita ezpada. Hor gere Landareak ez dira bizigif amatuak, baina nadibidez ah, Erlentzako esinbestekoak dira ah, uh, Meliferoak baitira eta abak, eta abak, beraz. Ez dugu ganaan ez da belak onik ez belak txarik? Horri da, horri okay. Eta baita ere jaten dugularik uh, uh, Landare inbazioak, edo ima in, uh, ah. ditzen gaituzten Landare horiek, ebe gure tokiana ez dira honak, baina haien egian edo lujaldiaren. Eta ere bat nikustan dugu hemen, eh? Horri zeberat, eh? Argentinatik eldo zalkon, la landare bat haue? Eh? Horri da, Ginerriom edo Pampa-Belagra da itzen duela Pampa-Belagra, bo, jendeak momentu batez, uh, txikitzen zuten apaintzeko, pixka bat Hori da, apaintzeka landare bezala kontxideratu azen Beran bere, horra zunagusia da, toki hainit zartzen dora eta biziki uh, fite eda, edatzen. edatzen dela Bako txak mili unka bat ditu hasiak, bako txak eta... Horra eta gainera bere erroak, doxustraik biziki zailak dira iltzeko eta kentzeko Eta, erraten da, ondoan dituen landareak ez uh, dituela ustean, ahan hasten, beraz, itotzen dituela. Ba ba. eski bat dituko, hemen itxas landare batzu eta eski politetak. Ai, eta horren erritzik atzen horren izena. Horren izena hor. hori da. Kriste eta hori beraz, jaten alda. Hortan, ez dugu hor dianen, piskat sakurem egitu <coughs> pishatokiaren gauzada, ben an, altoren hartzen direnean, olako estu bat, edo entzala detan edo ola diaten alda. Badu piskat egitu bon, guztu iodatua edo asidua? Ah, ben, piskat da, ben... ben, pishanda, ben uh, eta ikusten da, duk shri bere, hostu... Iodoa, prezeske, beti eraiten da, etxasbazterreko haize horre, gula, kertzen dola iodoa... hori gauza hona da, gorputzaren dako, edo iod dalako... Hortan... Uh, Eztu baita ezpada eragintxak edo honik da gehiago gustua nik uste oh. Da jendeak maite duen edo ez, zer gero gorkputar zentzat ez, ez da baita ezpada txaxa da jostu Toa, Ikusten dira, pues eski, uraren uh, gehinean diren uh, kokillaz horiek edo eh? Oaxa zinez, oia, marea behera delarik ipatu dugu aztapen no? egin Uretik ateratzen aldiren janariak, uste dutala direla horiek horiek eh? horiek Oaxa, beraz, oaxa jena teknika biziki ximplea da, ez ginean urean direlariko no, Uh, ur piskat uh, sartzen dute haien bagnean, oskolaaren bagnean eta, uh, eta ura ja hasiko dara erik momentuoktan kolatuko dira ahokari Hala. Hala. beraz, ba, kigun mare batek sei ojo du irauten duela Hala. Sei ojo du horiek ito inenditu ja, kolatua ahokaren Hala. gainean eta bagneko urarekin biziko da Eta xei hor du horiek pasatagero, ura behitzi gotzen hastan hor oh. deskoratuko da aur hor behi bat O, oh, oh, bakin bazkaltzeko zera, horka horien genetik O, hor, diakinez... Ez Hori da, ez zera hor portuaren... Be... be Bazte jangira, bai eirungo uh, fondarri portua, bai endaiako portuaren... Uh ondongiren ez estu beste spadaoja da bada dira men bestelandare bat sustu stile la men sortoa ko rikera esorori ere berra daiako berista shunbatesa palmondoa palmondoa bai hemen gero za de preski daiako klima hor momentu eta sertain franciaco toki hesen hala milimetro ururtia da sertain gida beti eta yakinudanaz diren hemen isortsa cela ric en hortan hemen Toki gosuan bisiziziz dela, amen, edaian? Privilegio batzu <laughs> bokinti iztela ez? <laughs> odan, euh, privilegio bai eta ez, bai hori egia da, hemen da ur geien erochtzen. Odan, uh, ur kantitate geien erochtzen. Gero <laughs> en, gara entzuten zen ere, bretañan ere, ala ere, e uri, uh, bautte, odan, maiz, uh, euri pila bat bat bat bauttea, ne? euri iten du, ana? Baina, Hola, kantitate uh, gutitan. Hemen ah, aldiz... Eta, hemen aldiz, bat zutan, hukainetugu bi haste guzki, bainan bi haste... Burustan, burustan hula. Hori da. Eta... Zoa, de Palmondo hori tera diingita, du behaz? Hendeak espantu berezi bat, hemen da. Hordan, hemen uh, historia zer da, ebe gara ian uh, Palmondo horiek uh, koloniatik etortzen ziren. Bai? Afrikatik eta Hori ba. Eta hemen olako palmondo bat hastapenean baratzeetan atxematen ziren Eta ez edo zoin baratzetan Giauregi, ahondi eta beratzen uh, Baratzeetan atxematen zen Eta zen uh, orra, pishan, podere uh, itxura bat nahi ba huzu Bari palmondo bat zure baratzen gani du no, Zu... Norbaitzalera Norbaitzalera ba. Oixe bera Eta horitik ateratzen da kultura hori txiki izan da Eta endaian palmondo pizkatehi bat bilakatu da oh, Atxiki dute orra, palmondoaren kultura hori Eta zu wow. dira... da. Bide hasorra basterian girela hortako ari gira orgen aipatzen eh ta ez dut ikusten beste taldean ez ez est talakoik. Ez bakriko bakriki paralel da Isan hasen. Eta hau bide hau antoratu da Urbustegian mo heltzen gira ...delako hartzegin portu urtarat eh ta mm -hmm. untzi anis badira eh ta... Gizten iguan horiko ditendida... Ata erbiaren bezala. Iparre Euskal Herriko porto ondiena... Abai, eh? Ondiena One... da, endaia. Amo, eta behin un espantobiskabat, Angelun angelu behin handiako, eh? An Angelun, hau... Uh, uh, achan txale... Eta mm, xaxontzi gehiokan entuzte, menan hemen... Uh, Pleizantzia delakoak izan entzira. Ah. Beraz, hor uh, justu horra... Uh, Naguszeko ustean dute ahien... Ahien xaxontzi ha hemen, eta... Eta, edo, sein momentutan... hartzen dute, itzulibaten iteko... Menan horra... Uh, parkouriek, dira, opartikulie, hatan emezan. Beresiek, ribatuak egunka bat, dira. Eta zinez, belauntziak gehienak, eta... Eta belauntziak gehien bat, bai. Eta noiz, ezer egiten dut egunekin, bo joiten dira, emenga, bidazo atik, etxas, dira ino, eta pentsatzen dut. Hori da, diak inberda ere batzuk, txexontziaren barnean bizitzen dira, bisimolde bat, bai. Ba, ba, ba. Eta euken uh, ordez e... Eta eur gainan dugu. <risa> Beraz uh, alokatzen dute portuan uh, tokia. Hain eusatzen dut. Eta ola bizitzen alda... Uh, Uranen, portuan eusatzen dut. Egezkin bat, zato. Egezkin bat atelatzen, ola. Hain zuten dugu. Ez da ere hain zara uh, eta baxa, eh? Hala, oh, independez, zetokitan giren. Ah, hori biztan da, beha. Kasinoaren justu handoan uh, eh, hor, egierdian entzuten da, uh, itxuski. <laughs> itxuski. Eta jendeak esatzen, biztan da? Oh, esatzen. Egunaz eh, direnak dira gustu dut? Hori da, dira gauean, zeta uh, gehiopasaiik, deia loiteko uh, laxai egoten da, baina aldiz goiztean, berriz goizeko saspi sortzitan hasten oh, da. Oh, oh. <gazandar> Eta norainoko linea dira horiek? Francia da buruz, Espeñera, euh, Barcelona... Horri da, barneko... Herri barneko... Euh, egalak dira... Euh, do, egaldiak, egaldiak, egaldiak minuzker dira. Bai, bai, bai... Boa, menxe egiten duko, ibilbide mundo... Nore garen duko ibid bide der bat, eben, eh, eta... Bidazoako uarte horitarik bat, e? Hau uste egiten duko, han, eta eh, uste dut marea behar adela errik ateratzen dira... Ah. Eta bai, hor, bai, ikusten daila denik Horan hor, ikusten dugu uarte hori Hor hori, espres hor utzia izan da ikusten dugu marea berriantz horiek etortzeko gainat uh -huh. Eta ikusten demezara, hugu bai, uh, Poto berde delako bat edo, ba ikzu, itxasontziak itxasontziak uh -huh. norabidea laguntzeko e, e, e, e, be, eh, bai? Poto horren or, Eske retik Pachabergila or aurren aldordida tribor potoa berdea ah eta justuki batzutan gertatzen da itxasontsi batzuk blokatu eta eta or galtsaniego berretik pacha tusa ite eskoinaldetik jakinetsa eh. oha eske haldera pastu berdua hau da hori dena zaindua da pentsatzen or... or or dut ordonne pachaia Portugo başe, bo ikusten dugu onzi bat, bas ez ki. Ezaimen ezaimen te giro giustu portuana, portuan kontrola todoa, segiro eta bax eta bax. Men angero kanalen canal emaxnian, bon bi standard eta dira polizia eta eta duanak baina ora. Ezaimen onzi bat, check in onzi bat, noch hawe sta hatik bela portutik beti motor eta biltsanute. oko bruko puntaratel dueta hor uh, bista bat badago hor kingudiko uh, bastereta seta belesiki choli eta hor uh, choli noartea hegastiek uh, dute toki belesibat preski hor uh, funcionando come anche su netanerei partuco hor baitute pausa gunea batute ere <gülüyor> baskalzeko edo elikatura edo alimentazio horako gune bat ere Voilà, ici moteur, je suis ici l'actionique. Bon, tu as peut-être queberé tu voir théorie et gastier quelque chose on dugu. Na che dilela. C'est c'est enfin je sais pas, on l'arrêter là-bas. Goelan. Les goelan on les conditions quand dire naca. Ori da. Tori Horako lo izko tokiak Hor mikrofauna ah, Shishari si eta abarrikoten da Eta Aienyate txefa uh... Famatua da Tokian bizi diren abedeak dira horiak, eh? Kaioak eta hemen... Hor eta... da, izaten aldira edo bertako kaioak edo migrazioan diren batzuk. Hor, e e e or, ez ditut largabistak begiratzeko? Baina posibeda, espeziaren arabera egiten alko nuke, ebe espezia horiek urte guzian aurkitzaintugu hemen, eta beste batzuk aldiz ez horiek pasaian dira. Egan nahi du hor pausatzen ari direla, helikatzen uh, dira piskat, eger uh, esherba batzuk egiten eta gero begitzen uh, ari galdiaz egituko dute uh, egualde heruntz. Ondarribin badago ere atxe egin portu bat, eta hemen denakokatzen dira. Ez badago ere beste bat behar askoz ere tikiagoa, tiki tiki tiki tiki tikiagoa. Hor, ikusten dira untzi batzu hemen, uh, hemen gure parean dugu ondarribiko Elisa eta Gaztelua famatu hori, eta... Eh, mm -hmm. uh, boroka famatu bat zuen tokia izan dela. Ta hemen untzi horiek, hemen uh, atxe egin portu bat etakoak idurizute horiek ere. Eh, Horri eh. horiek uh, ondarribiko atxe egin portua eta ana gure pareana, ah, Enda jako atxegin portua. Ah, ta. eta xokoburun biste bat, azkenan hiru, hiru atxegin portu dira? Eee... Uh, enda jakoa hemen, hemen xokoburuko da, hemen garzo uh, ba, behar da? Hadan ez, hadan bakatu, atxegin portua zer dihozun? Porto de Prezenz? Porto de Prezenz? Hadan, bai bai bai bai. Hadan, nikarenainoena da, le Porto de Prezenz nuen, eztiak xartzen duzun, Uh, lotzen duzun eta nun, ongi bat bestoa den ah, Aparkalekua hori ah, da Hori da bertze aparkaleku benan ez uh, orra, nola erran aparkaleku eh, ximpleago bat hor ah, justu zure uh, lotzen zira bue bati eta hor aldiz behitu zuzura oratuaren oh, oratu mugimenduak eta ababa ah, Hor ez da moitzen eh. ah, ah, Ongi lotua zirarik ez zira moitzen justu pixka bat hola ah, no, Goratzen edo apaltzen marearekin ez gehiago Horri da Beraz hor ah, baugu uba hoia ondi bat Ez da, eta UBA Hoya, Kormoran. Ah, ah, daus daus. Beltza. Ah, urian, uh, dena, bo. Txoriak antzale biziki askakak. Ah, uh, uh, eta famatu, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, baita ki inundiren eta... Hori da, eta jausten alda uste dut, ogoit, ogoit, Eta txuribat dena, diakinez e, txuribat dela Ah, urian txartzen da Urian e, txartzen da eta ogoi metro, metroz jauzten da edo Eta berditu laupabos kilo ahain jan egunguziz Ho Beraz uh, bizik iora gantzane hona da eta beraz bai asean baliatzen dute Eta zenjotet l'époque Bat. Ja ja courage, j'ai Joiten dira, zuko bat lotu eta gero berriz ez aukten dira ta aina porshotse utitea shotzia. Ah, sta ez baitu jaten urean barnia ni da. Horida. da. sa koulure ça. Hemen ça d'aime txingu diren bizta bistauroko ja edo ezta ketso beraiko. Oh? Eta horra, egungoz, gure itxasbaztereko ebilaldia orta nutziko dugu, berritzere eskerbizienak, Ion Fraieri. Eh, hor, lagun besela dudarika behartuko duzue, behar bada egiten bat duzue baster horien bisita bat, beritzere gomendatze bat hor. Hainitzek eskoalegi uh, barne aldean ez dute behar bada ezagutzen endaiako ondarebi irungo baster hori, mugako mundu hori, behar bada politikaz nahasia izan dena, behar bada natura na, nahasi, nahasi bat behar ezko da biziaren dako kabosu bat bezala, eta uh, ibaiak, bidasoa, etxasoa, gora berak, aldaketak, ekaitzak horiek oro sortu duten mundu bat dugu beraz, txingudiko bazterra, eta uste dut uh, bario duela gaitzeko bisita gozo baten egitea. Hora, gomen dio, bere zehunekin, uste uh, zaituztego, mil gurekin egonek ere, eta eskerrak biztanda, iorni, eta bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, tatzen diskitanean Se istatzen duen ez ditanean ikusten nuten Ordua natem mai Ikutukoa nere vaitan piten direm baz termesgarriak ikusten. Hure basterak naturari eskaini hemenaldi bat